نستعينه ونستغفر ونتوب إليه ونعذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هاد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد ترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا حاله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 Ili čuli bi, čuli bi nešto što nije bilo izrečeno ranije. Tako nam je imam posljednika Međuda u Medini, šeha Abdel Muhsin Al-Qasim, prenio za običaj šeha Ibn Baza, rahmetullahi ta'ala ali. Kaže, šeha Ibn Baza je tri osnovna načela od šeha Muhammedin Abdel Vaha, ba sigurno ste čuli za tu knjigu. Tri osnovna načela je ponavljao sedmić tri puta.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 Prva karakteristika i prva odlika koju želimo spomenuti jeste da je prva generacija svoje ključne, ali i sporedna pitanja temeljila na Kur'anu i Sumnetu. Prva generacija muslimana je svoja ključne, ali i svoja sporedna pitanja temeljila na Kur'anu i Sumnetu. I to na osnovu riječi Allah, uzvišnog Allaha, kao i koji kaže la Ovo je knjiga u koju nema nikakve sumnje, uputa je za bogobojazne. Uzvišni Allah na početku surel Suretul Bekare govori nam i upozorava nas i savjetuje nas da je knjiga Kur'an uputa za bogobojazne. Zatim nalazimo da je Uzvišni rekao inna hadzal Qur'an yahdi lillati yahia aqwam. Doista ovaj Kur'an, doista ova knjiga pozivaju ju putje onome što je najbolje, što je najvriednije. Uzvišni Allah nam govori da je ta knjiga, ona koja nas upućuje prema najboljem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 pa će Allah vas zavoljeti i grijeha vam oprostiti. Na osnovu ovih tekstova zaključujemo da trebamo slijediti Kur'an i sunnet. I ovo je ono što je radilo prva generacija. Ali zar ne da svi muslimani, sve skupine, sve sekte unutar umjeta tvrde da da se pozivaju na Kur'an i Sunnetu. Pa čemu je onda ta kvaka? Šta je onda taj problem? Svi smo na Kur'anu i Sunnetu, a toliko različitosti među nama.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 Zatim druga stvar je što šerijatske tekstove, odnosno ajete hadise, ne smijemo izvrtati. To je takozvani te'evil, ne smijemo izvrtati, niti smijemo tvrditi da one nemaju svoje značenje. Te -evil. obje ova pravca ima, imaju veliku utemeljenje u našem bosansko-hercegoškom učenju, kod naših muslimana bošnjaka.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 disse vole da nemoj umišljanje o tim pitanjima nego da ga imaju. Kaže mi ne znamo šta to znači, ti ajeti nemoj nikakvo značenje, nemoj nas, nas oko toga opterećivati. I vratila se jedna garnitura studenata iz evropskog svijeta koja zagovara koja zagovara ovaj pristup da koranski ajeti, određeni koranski ajeti nemaju svoje značenje. To je znači druga tačka i druga karakteristika po pitanju prihvaćenosti koranske ajete i hadisa Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem nema teovila, nema pogrešnog izvrtanja, niti ima tefoviða a to je da tvrdimo da ti ajeti nemaju svoje značenje. Treća, treća stvar zbog koja je dolazi do razilaženja i do različite, do različite interpretacije Korane i Suneta jeste da šerijetske tekstovednostne ajeti i hadise ne smijemo razdvajati i uzimati. I to sa dva aspekta. Najprije, podjednako se so oslanjemo i na ajeta i na hadisa lauposlanika, s.a.v. jer one govori po hiru svome to je objava koja mu se dostavlja. Allah poslanik s.a.v. ne govori po hiru svome, već je to objava koja mu se dostavlja. Zbog toga svoje širijetske stavove, svoj način življenja i svoj način primjenjivanja islama u našim životima temeljimo kako na Kur'anu, tako i na sunnetu. To je sa jednog aspekta da prikupljamo sve dokaze, da se podjednako oslanjamo, da ne odbacujemo ništa. A s drugog aspekta, Ne jedan ajet koji govori o toj temi, a nas ostale zaboravimo. Već kada želimo da dođemo do nekog zaključka, svi ajeti, svi hadisi, Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji govori o toj temi, trebaju se okupiti, pa vidjeti šta je od hadisa nije vjerodostveno, onda ćemo, onda ćemo to zanemariti. Radićemo samo po vjerodostvenim hadisima. Vidjeti da li među ajetima imaju ajeti koji su dereogirani i koji su dereogirajući. Pa ćemo se vladati po onima koji su dereogirajući. Zatim, također u hadisima Allaho poslanika sallallahu aleyhi wasallam. Prikupit ćemo sve dokaze pa ćemo vidjeti koja je to stvar po kojoj Allaho poslanik u početku radio i zašto je